בוקר טוב. ההתבוננות שנעבור היום טובה בעיקר לזמנים בהם מחשבות שליליות שולטות בי, או שהערך שלי יתערער בגבות יחס סביבתי כלשהו. אם המקום התודעתי שלי ברוך השם טוב, נרומן, שמח, לא צריך להיכנס באופן מודע להתבוננות הזאת, לסוג של ההתבוננות הזאת. המטרה של ההתבוננות הזאת היא להשתחרר ממחשבות של חוסר ערך, פגיעות או רגשות אשמה שתופסות אותי וטורדות את מנוחתי באמצעות השלילה שלהם. הרבה פעמים אנחנו פשוט מתחילים להרגיש מחשבות בתוכנו, לשמוע קולות בתוכנו, ששוללות, שוללות את הערך, שוללות את האני שלי. זה יכול לקרות אחרי פגישה ראשונה מאוד מוצלחת מבחינתי, שהצד השני דווקא מצא חן בעיניי, והתפתחה לי ציפייה שזה אולי הפעם זה זה, ואז השדכנית, או שהוא, מודיעים לי שהוא לא רוצה להיפגש. ואז אני מתחיל לחשוב, אויש, מה טעיתי, מה אמרתי לא נכון, איפה פישלתי. זה יכול להופיע גם בעוצמה יותר חזקה, אחרי שכבר מתפתח קשר יותר רציני, כשכבר ממש יכולתי לראות איך זה עומד לקרות, הציפייה הייתה מאוד גדולה ובסוף היא מחליטה שלא מתאים לה. או שזה יכול לקרות בכלל אחרי שכל כך הרבה זמן אנחנו בחיפוש ולא מוצאים את האחד או לא מוצאים את האחת ואז מתחילים להופיע קולות של מה יהיה איתי? למה אף אחד לא רוצה אותי? אולי אני לא מספיק יפה? אולי אני לא מספיק חכמה? אף אחד לא התחתן איתי? מי יתחתן עם מישהו בלי עבודה? הם כולן רוצות אקדמאים ואני בקושי תיכון סיימתי? אין לי סיכוי, חבל לי על הזמן. אני פשוט על הפנים. ולמה הוא לא רוצה להמשיך איתי? למה הוא אמר לי לא? אני כזאת. ואת כל המחשבות האלה אנחנו חייבים לעצור. מה זה? מה זה המחשבות האלה? אז הוא אמר שהוא לא רוצה להיפגש יותר. מה זה אומר עלייך? שאת לא טובה? רגע, וזה באמת מה שהוא אמר? או שאולי הוא... לא הוא פשוט אמר שאת לא מתאימה לו. לא. הוא החליט שלא, זה לא מתאים. מה הקשר אלייך? ונניח שהוא באמת חושב שאת לא טובה, ואת לא באמת מספיק יפה, אז מה? למה את צריכה להקשיב למה שאחרים אומרים עלייך? זה הגיוני? לקבל את מה שאחרים חושבים עלייך? זו הרי שטות גמורה! מי מכיר את עצמך יותר טוב, הוא או את? כמה הוא הספיק להכיר אותך? כמה? מפגישה אחת או שתיים. עליו את מסתמכת? על מה שהוא משדר לך? על המסר שהוא מעביר לך? על זה את מסתמכת? הרי ברור שאת מכירה את עצמך הרבה יותר טוב, אז למה את מקשיבה לו? לא? למה מעניין אותך מה הוא אומר? למה מעניין אותך מה הוא חושב? ברור שזה לא מעניין. לא מה הוא חושב, לא מה שהשעתכנית חושבת, לא מה שהחברים חושבים, לא מה ההורים חושבים. ואנחנו לא נותנים מקום לקולות הטיפשיים האלה יותר. אבל מציעים לי רק ראשות עם ילדים. מה היא חושבת לעצמה? את כל ההצעות הכי מסכנות אני מקבל. מה, אני סוג ב'? זה מה שאני שווה? אדוני, זה מה שאתה חושב שאתה שווה? אז זה שפלונית אלמונית החליטה שהיא מתאימה לך. אז מה זה אומר עליך? אולי היא פשוט חשבה שהיא באמת מתאימה לך. אולי טעתה, אבל למה אתה לוקח את זה אישית? ונניח שהיא באמת חושבת שאתה סוג ב' ובאמת אין טעם להציע לך הצעות טובות, אתה לא מספיק שווה את זה, ככה היא באמת חושבת. אז מה? תגיד לי, זה מה שאתה חושב על עצמך? שאתה סוג ב'? זה הרי שטות גמורה. אתה יודע שאתה טוב. אתה יודע שאתה שווה. מה אכפת לך שהיא לא חושבת עליך ככה? שלא תחשוב. אתה יודע מי אתה, זה העיקר. הבנת? לא אכפת לי מה חושבים עליי. לא מעניין אותי מה אומרים עליי. אני לא מתפעל מזה. זה פשוט לא מעניין אותי. את הערך שלי אני מקבל מעצמי, ולא מהאמירות של אחרים עליי. חושבים שאני כישלון? שיחשבו, זה עניין שלהם, לא שלי. אני יודע מה אני שווה, וזה העיקר.